От чому нічні жахіття, які не відпускали вже стільки місяців, полишили в спокої. От чому подушка, така часом тверда і непривітна, немов не спуху, не а з каменю, здається, невагомо ніжною. Вона прокинулась на його плечі. Валя намагалась не ворушитися, щоб не розбудити віка зарано. Хай поспить. Звідси йому ближче до роботи, ніж з дому. Та й навіть хвилинне запізнення нічого не важить. Вона зателефонує Маркові, поділиться радістю. А Маркіян свій, він зрозуміє. Годинник на стіні тихо вицокував. «Пора, пора, пора». Вона й сама розуміла. «Пора», та не поспішала. Хотіла насолодитися цією хвилиною пробудження до схочу, скуштувати кожну краплинку і відчути кожну молекулу цієї ранкової розкоші. Годинникова стрілка чомусь не повзла собі помалу, а стрибала, немов божевільна, наближаючись до критичної риски. Отепер вже і справді пора, пора готувати сніданок. Валя обережно, дуже обережно, не підвелася навіть, а вислизнула Виповзла з-під ковдри, намагаючись не потурбувати Віктора. Чоловіка повинен будити не дзвінок будильника, не голос дружини, хай навіть і найніжніший, а запах смачного сніданку з кухні. Так вона собі постановила ще з першого заміжжя. Вважала і не без підстав, такий спосіб пробудження найменш травматичним. Та пахощі чогось, що шкварчало і шипіло на пательні, не встигли долинути до білоголубого половецького полону, щоб визволити новочесного князя Ігоря. Путаснув пали йому, щойно валя поворухнулась. Ти куди маленька? По військовому швидко отямився професійно звичний і готовий до будь-якої ситуації Віктор. Я на кухню накинула халати кваля. «Е, ні, це не за правилами. Лягай, я принесу тобі кави». Героїчно зірвався на ноги Віктор. «У будь-якому кіно кава вранці – це найзаповітніша мрія жінки. Лягай і чекай». Таваля не далася на вияв героїзму. «Ніколи, Вітю, з моїми мріями. Тобі час на роботу. В неділю подаватимеш і каву, і чай, і какаву з шоколадом. А зараз у ванну і одягайся швиденько». Все було, як у мрії, о тій, найзаповітнішій. На потельні шкварчало, шипіло і запаморочливо пахло. У ванні хлюпало, відсапувалось, булькало. На серці цвіло. «Вітю, у шафі, на твоїй полиці. Чиста білизна, ти знаєш де. Нова сорочка, светр. Холодно сьогодні». Гукнула крізь двері, за якими хлюпала і булькало Валентина. Перебрала шкарпетки, сорочки, вибрала ту, що пасує за кольором до нових штанів. Дорогий м'який светр. Віктор не любив піджаків і костюмів. Та светрам, особливо тим, що привозила валя з Німеччини, завжди був радий. Глянула на сіре павутиння, що виткали нитки снігодощу за вікном. Пригорнула до серця светр. Зігрій його, зігрій. Ранкові хвилини минають швидко. Грюкнули вхідні двері і запала щоденна звична тиша. Та сьогодні тиша пахла ним, його одеколоном, його кавою, його сніданком. Подушка зберігала його запах. Піна у раковині, по-чоловічому недбало змита, зберігала його дотик. Килимок під дверима Зберігав слід широкого чоловічого черевика. В кімнаті пахло щастям. Валя допила каву, з'їла навіть шматочок м'яса, що залишився після його сніданку, попорпалася в тарілці із салатом, прибрала на кухні. Сьогодні вона нікуди не піде. Сьогодні вона насолоджуватиметься своїм щасливим ранком вбиратиме пахощі сусідньої подушки, загортатиметься у ковдру, що пахне ним і райуватиме. Тепер у неї є робота. Чекати чоловіка на обід. Віктор обов'язково прийде. Сьогодні він жодного разу не згадав про дружину, про сина, про дім. Може, вирішив нарешті? Ковдра оточила рідним запахом. Думки снувалися любі і приємні про вечір у двох, про ніч у двох, про завтрашній ранок у двох і ще про обід.